Mila bederatziun ta laurugeian desagehtu zen Jose Miguel Echeverria, Napaga, eta egun bere anaia dugu gurekin kasuaren aipatzeko, berrikontzak izan baitira, azken aste hilabeteetan, eneko etxebegia egunoan? Egunoan, baitu Eta egan bezala, zure anaiaaren gozpuzkiak landesetan aukituak izan dira, diru dienez, Mondemaxanen uh, lurperatuak direla jakinda, nola hartu duzu ezuek, uh, bueno, beharra, ez berri hori familiatik? Bueno, lehenengo gozo azan behar horrendikanez ditugu la berreskuratu, eh? eh ez, ez da horrela zuzenki nola gertatu gertatzen ari dena ez. Eh, bueno, komentatuko eh, dizuet ba. Eh, pasaden urtean, e, Iñaki Errazkin kazetariak, e, ba, egiten zituen, bueno, bere ikerketa lanetan barne, ba, bere garaian, e, bere garaian e, estatuko estoldetan edo kloaketan ibilitako zesideko kide batekin, eh, kideoi batekin, ba bat ari izan egiten, ba, ego ameriketako, ba, Brasil, e, herrialdean, Eta, ba, hortan, ba, bera bere lanetan ari zelata, ba, tartean, ba, zera, ba, pertsona honek, e, inaki errazkin kazetariari, elera zion e, berri bat bezala, bueno, datu batzuk eman zizkion, nun posibilotez zegoen, ba, lurperatutan aparraren ilotza. E, horrela izan zen asuntoa, ez? Eta, bueno, pues, inaki errazkinek, e, gure, bueno, jakinean zegoen edo, E, gure e, abokatua bere garaian, inigo iruin eh, donostiako abokatua zela, arrekin harremanetan ba, jarri zen, eta bueno, e, gukorendik enezer ez genekien, eh, ba, e, baina bueno, inigo bere bueno, ikerketa batzuk eginda, kontrastatuz ba, informazioa eta bar, Naiko zilegitasuna edo naiko egiaz eguela bertan, pues, em, erabkei datzerakoan, ba, familiari komentatu zigun, bai. Eta be, beraz, berria nola hartu duzue? Nola hartu dugun, ba, bueno, ba, berria hartu dugu, esan ez, ba, bera. E, anaiaren kasua, dakizunez, hogeita masi urte dela, e, azizelata, eta, bueno, suposatu hori, matematika pixka eta aplikatuta, e, amairu mila egun dira. Ba, gure amairu mila egun hauetan, beti eta guneroko, ba, bueno, ezakit, entxaera, edo lana, edo borroka beti izan da, pues, anaia, lehenik eta min aurkitzean non zegoen. E, orduan, guretzako izan da, ba, urteetan, zehar, ba, esperoan, ginen, ba, berria, hau da berri hori ba sortu zaigu, eta posa handiz. bueno, sentimendu ere piskagazik oso izan daiteke, eta jende asko, ba, urbiltzen zaigunean, komentatzen digute, e, zorendu beharraldago, eta, bueno, ba, nik uste dut zorentzeko notizia izan zela gure familian. Zurtzia ere hartzen ari gara, e, berria, ez baita kigu, zehatz, bueno, ez zehatz mehatzez baizik eta Ez 두고 siurtasun osoz an egongo den edo ez lurperatuta aiaren ilutza baina bueno beintsat itsaropena itsaropen eh, argia sortu da gure familian. Mm -hmm. Eh begiada zure naiaren e, desagerpena aipatzen aldi guzue hogeita 36 urte iragantzen e, nola pasatu zen hori. Nola pasatu zen? Bueno non baiten eh, azken aldiz, zanaiak bizirik ikusi zuen eh, bueno ikusi zuten iparraldean siburu inguruan zan e, bai, da bezala, mila bederatzen eta laro ekainaren amaikan, ba, baiteen ditzordu bat ega zijoala, antze gola, e, refusiatu gik. Eta orduan egun batzu geroago, eta pues, kitogainez nizuk ezango zehaz mehaz, baino, sei, edo bos bat inguru egun geroago, bueno, ba, deibat izan genun bere abokatua, bainatetxe berri izan zena, e, berazen gara jortan anaiaren abokatu iparraldean, Ba, Lehen nago informazioa ziren, e, baiunako epaite gietan atxilotua zutela eta orduan bertaratu ginen familiak. Baina orduan, e, asuntua izan zen, ba hori, e, Josemil izeneko beste refusietu bat e, detenituta edo atxilotuta zeukatela, baina e, ana jaren berri diketzeguen, gukustez, hura ba, izango zela atxilotuta zutena. Eta ordan horra zitzen, ja, pues bueno, e, ba, historia guztia, etzegoen eh? anaiaren berri di, korretzegoen atxiloturik, eta orduan, ja bertan, ja, pues bueno, egoera ikusita, e, salak eta jarri genuen e, frantzez justiziaren aurrean. Ogoi tamasei urte luze direla ehan gabe doan, nola bizi zan dituzue urte horiak? Ba, gogorrek izan dira, alderdi batzuetatik ez, bueno, beti, bueno, e, ilu, ilu prozedura, e, bueno, bi benetan ezan da zeuden, Elena ba, ba, Iparraldean, frantziako justiziaren aurrean, Eta, bueno, frantzia justiziak bere ikarketak egintzituen bere garaian, baina e, zuten niñolea iritsi e, ikarketauetan, eta orduan, mila bederatzen eta larogeita biko hotzaiean, bina binez, e, itxizuten afera. Orduan, ba, denbora junala, e, jartzen gara mila beratzen talarrogeita emeretzian, eta e, ba, kasua preskip, e, preskribatu ez izan arrean, ba, guk hausetegi e, nazionalean e, jarri denuen salaketan, e, Estatu Espainoleko, Madrileko hausetegi nazionalean. Prozedura batzuk eskatuz, diligenzia batzuk eskatuz, hiari, baina 2000-ean, behinbein ja, ekoz, ide itxizien baita ere, e, Estatu Espainolean guk eskatutako, eh, guk eskatutako ekintzak, egolik ligentziak desiente baztertuta, ikusten zen, etzute lainolako gogorik, ba, nahiaren desagerketa ikertzeko. Eta horrela gelditu da, mila bueno, bi mila lauetiken onera. Tartean ere, gure, e, zean, ba, borroka horretan, nahiaren bilaren borroka honetan, 2000 hauean, eh, aukera izan genuen, nazio batuetako desagertuen, eh, behartutako desagertuen eh, lantaldearekin, ah, Geneban, Ginebran nor Suizan, elkarrizketa bat aiekin, izateko pribatua. Eh, eta orduan, ordu izan zen zenpiskia bat, eh, nahiko puntu berezia, ordu uzkedostiken, berriz ere azera, berriz ere onbaita pixkan desan, desagun pilpilean, ez, zeren eta, ba, nazio batu entzako anaiaren kasua, Josimiguelen kasua, beharrez, behar, eh, behartutako desagerketa bat dela, esanez. Beraientzako ere, eh, beraientzako nazio batuetar, eh, nazio batuetako, zera, erakundearen tzako, horrek esan nahi du, ba, eh, lesa humanidaz, ezakitze, eh, nola, ulertuko diazuen, ez, eh, baino, desa humanidad de delitos vasela, eh? delitos uh -huh. delitu ez ditu ez du, eh? preskripzio horik eta, ba bueno, egia justizia, memoria eta baita, eh? eh bermearen eskubidea dugula, eh? giza eskubideen urrak eta bat izan baita, uh -huh. eh? desakerketala. Uh -huh. Eta aldiraspena hauek ere zuzenten zizkien, bai espainol eta bai frantzez gobernuei bere garaian ba, erindako lan eskazaren gatik. Justizia ipatzen baituzuk? Gorpuzkien aurkitzeak, elementu gehiago ekartzen ditu, kasu berri batzu idekitzen aldira eta berbada erudunak ere aurkitu edo ez daulak pentsatzen alda. Bueno, saler due eh? gure leintasuna lenik eta ben bueno entasuna bezela anaiaren golpuzkia aurkeratzea e, aurkitza izango litzatekeela leno ere komentatu izan dizuz ba bueno suurtzia zure jokatu berdugu bestenak ere ba bueno icharopenak bai bainon bai, euneko egunean ez nola ez dauden eh? ba berta daiteke desagertzea eta horrek ere suposatuko luke astinduar bueno beren atletik ere bueno anaiaren kasua berriz E, argitan egotea, negotea, ba naiko, bueno, litzateke galde horretatik. Baina bueno, e, suposatzen dute, eh, nik ezakite ere, nola jungo diren gorrengo, pauso judizialak, baina e, gorpuzkiaterako balitz, hor egongo lirateke, nik suposatzen du, ba, perito bat, bueno, Patxo Txeberriak, eh, perituak zer lortu ahal izango zuten nolako informazioak, Artuko zitula bere gain ere auzitegi eta orduan beaiileek ere eindarko lukete ba, ikerketa berri bat. Itxarupena ez eh? sorttzen dela hala ere diozu zuurtziaz joukatzen duzuela banan amarentzat ere momentu berezia izanen da da marintzat, e, nik uste dut da maez garen nokk behintzat ez dakik gula zerren esene ba, baten falta izatean. eta ez da esene baten falta bakar bakarri ba, iz, e, dit, elako, edo dutelako ilde edo ildelako edo ez ez, gure kasuan nahiko latza da, joen dikaren aregeiago nik uste dut, ba hori e, dezagertarazteak ba, suposatzen duen mm, ba, zigor e, gainiko zigor bat ezala, ez Hmm. E, baina, bueno, itxarro dago baita ere, eh? baina hori ere, bere bere neurrian behintzat, hmm. adinekoa daia ama, eta, bueno, eh? berintzako, ba, bueno, pf, poza izugarri izango ditatzeke, eh? hmm. aitak lortu etzuena, adibidez, du lamar urte intzelako patxihuraitak, eta hmm. azeles gure amak behintzat, hori espero bezagun, eh? berak ezagutu bezala hori. Hmm. Gorpuzkien ateratzean, noiz uh, iraganen da, bat ekzu, nola pasatuko den hori? Ez, orain dikanezakigu data e, noiz izango den, area joateko, ba, be, area bertagatzeko data noiz izango den. Orain, ba, bintzat, e, Ismail Morenok e, onartu dizkigu bere momentuan, orain e, urriaren batan, e, zea, e, eskatutako diru dilegeritzeak ziren, lehena, ba, bueno, Iñaki Erraskin, auziteli nazionala deklaratzea joatea, be, eta alpailiari berak zeukan informazioa elarazteko. E, ja, bere deklarazioa gina daukak azetariak, e, leengo hurriaren hobita zein uste ditzantzela. E, baita ere, ba, eskatzen genuen pakotxe berriak, e, ba, berak egindako txostenak, ba, han berak daukak epaileak badu bere txosten hori, eta baita ere, txosten hori, Ismail Moreno epaileak, ba, e, igorri eta daukak ja, monde marzaneko justiziala. E, bai epaite egitara, e, bere irugarrenak guk eskatzen geroen hori komision rogatoria ditzen den ba, irudi juridiko hori, ba, bueno, eskatuz jan, bai, bueno, mondemarsaneko, e, zean, e, paiterriak bere gainar zezala e, ardura, eta nahiaren korkutzearen bila, bai, pues, nusazteko, bai, pues, zemen gau de prez, beraieke abizatuko diguten momentuan. Mm -hmm. E... Bukatzeko, eh, ez, ez du justiziak ez dute inkeztatza ailek aurkitu nuntziren gorpuzkiak, bentsatzen da hor izan direla konplizitate edo bedaren isiltasun batzu ba, polizia edo politikarien aldetik, edo ikusten duzera izan dela oztopatze lan bat nun baite gina? Bueno, oztopatze aparte, ba bueno... Eh hau azken finan ere ikuste dut eta guru hasi hasieratiken garbi genuen ba, Estatu espainolak eraindako garrazi finalaen beste eh? beste kasu barzela. hainbat eh? eta hainbaten dauden bezala ditu gabe. Be. Jende egungo dela honen gainean erere eh? Honen gainean edo jakitunean egongo dela, jendea, nik suposatzen dut egongo dela. Non dauden dokumentazioa, bueno, oi, estatus sekretuak izango dira, baina, bueno, ez dakitea eta ez zaten dizu dana bentsat. E, ez lagure kasu bakarra e, horrela hainbat eta hainbat daudela. Eta hor non baiten informazioa, egon beharko du, eh, informazioa eta, bueno, edarren izango ditatzeko lasikoak ere. Eh, eh. Gu eh, alde horretatik izan dugun sorteo edo, ba argitzeke dauden kasu horiek, ba, bueno, azaleratzeko garaia edo. Mm -hmm. Jose Miguel Echeverria napajaren anaia zirela hojo dugu, eneko Echeverria. Mila esker guri elkarrizketa eskainirik eta bestaldi bat ahtera. Ba, zuei ere, mila esker, ba bueno, ezagutaraztea gatiken kasua, eta ea aurki edo goiz elkarrekin berriz gauden izketan, ba, notizi on batzuk zabaltzeko, osmotan. Мне кажется,